Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Spela Indie, podcasten där vi spelar indiespel med mig, Anton Albin, och min vän Jakob Mikkelse. Hej, hej! Hur är läget? Det är bra med mig, Anton. Mm? Och vad har hänt, Gikel? Oj, oj, oj. Nu var det ett tag sedan som vi senast hörde ute i podd Vi har båda varit ute och rest en hel del, men känner ändå lite grann att... En ursäkt är på plats för att det har tagit så lång tid att få ut det här avsnittet. Men eh, om man väntar på någonting gott så väntar man ibland Alltid. ganska länge. Men det är oftast värt det i slutet. <laughs> Precis. Ja, eh, men det har hänt en del grejer sen sist. Eh, du till exempel har fixat ett schysst kommentatorsystem. Ja, äntligen. Ett som funkar med vår lite speciellt upplagda hemsida. Men eh, nu ska man kunna gå in där och lämna kommentarer. Och ja, var glad. Mm, strålande. Och vad har du gjort sen sist då? Jo, det, vi har ju båda varit ute och jetsetat en del. Och eh, det är en häftig grej som jag har gjort. Kanske jag kan börja med det. Jag har varit på en lite av en retroresanfest kan man säga. Men det är mer så här typ podcastare på västkusten mm -hmm. som... Eh, Eh, som hänger lite grann här Och eh, vi var hemma hos eh, Anders och Tobbe i Borås mm -hmm. Och där så, ja, det var vi fick till och med dit eh, Linus och Ludde Så det var, blev lite av en svampriket fest Vilket All var right. mysigt eh, Spelades en del spel, streamades lite på Twitch eh, Blev en ganska blöt fest faktiskt, i alla fall för vissa Men eh, det var sweet Okej. Okay. Ja, vad har, vad har du gjort mer förutom rest där? Oh, ja, eh, Borås är inte det längsta jag har rest till den här senaste tiden. Eh, det var så att mitt exjobb som jag gjorde klart i slutet på förra året, eh, det var ett skräckspel man spelade med en sorts projektor man höll i handen kallade spelet för The Rooms och själva plattformen som man spelade det på för eh, Lykta. Mm. Jag och min handledare för det här när vi gjorde det på Chalmers, vi direkt efter att jag hade liksom presenterat det så skrev vi ett vetenskapligt paper på det. och Där skickade vi in till konferensen Foundations of Digital Games. Som är en eh, spelresearchkonferens, liksom, vetenskaplig, eh, där forskare inom spelområdet träffas. Mm -hmm. eh, det var då jag och min handledare Staffan Björk som gjorde det. Eh, Staffan Björk, känd från PC Gamer förresten, han är med där i senaste. Eh, hur som, eh, vi blev antagna till den här konferensen och eh, den här konferensen var bord på en båt. En väldigt stor båt. Det största okay. kryssningsfartyget som i världen när den byggdes för några år sedan. Okej. Okay. Som seglade från Florida till Mexiko och tillbaka igen. Wow, coolt! Så, vi åkte dit för ett par veckor sedan och hoppade på den här båten. Det var faktiskt inte så dyrt som man skulle kunna tro. Det var typ billigare på båten med konferensen och mat och allting än... Vad det kan vara att bara betala konferensavgiften till en annan sån här industrikonferens. <laughs> uh, och det var helt crazy. Boat. Det så här 15 våningar och typ ett par till över tornen uh, eller över korstenen. Det var isrink, uh, värsta stora typ ett helt konferenscenter, uh, värsta gatan genom mitten med klubbar och allting. Och typ tre stycken poolområden. Och den största i mitten så låg vi under, så här, i bubbelpoolen under stjärnklar himmel och tittade på The Hobbit på stor skärm. Nice. Mitt ute i Karibien. <laughs> wow, shit. Och sen så, så det, var, det var liksom två heldagar och två halvdagar och en dag i mitten. Då, då körde oss ganska hårt på heldagarna ska vi säga. Det var liksom föreläsningar och sånt från morgon till kväll. Och sen så var det en dag, vi var i Mexiko några år, man kunde ju göra alla möjliga. Grejer. Jag, åkte, jag körde fyrhjuling ute i trängen och hyrde snorkelutrustning och simmade runt och kollade på barakudor och langustrar och allt möjligt. Det var <laughs> riktigt häftigt. Härligt. Och allt det här för att presentera mitt projekt i tio minuter med fem minuter frågor. Staffan hade dock en hel del mer att snacka om. Lite av hans grej är game design patterns. Så... Han och några kollegor snackade bland annat om när han analyserat gamla och nya XCOM. Komma fram till lite hur fokus har skiftats liksom mellan de gamla spelen och de nyare. Mm. Och eh, så var det även lite föreläsningar om... Eh, någon hade gjort ett system för att generera spelmusik eh, i så här 8 bit stil För de gångerna när man är på Game Jam och bara vill ha lite musik liksom och inte hitta en musiker. Och det hände ganska mycket. Mm. Eh, och sen så... Hur då generera? Från, ingen, från ingenting liksom, eller? Ja, faktiskt. Man kan sätta lite grann om ska vara upptempo, eller om liksom, du ska vara downbeat och allmän estetik för det och så genererar den låtar. Okej, den typ leker lite med arpeggios och, och sådär, eller? Ja, melodier. Den genererar faktiskt melodier. Den hade blivit matad med massor av typ spel och musik och genererat utifrån det, vilket låter ganska crazy, men funkar. <laughs> wow. det låter jättekult. Mm. Men så du blev bekostad en resa Till, till Florida Och Mexiko och allting mm. det är Jag fick lite Sponsing också från det jag jobbar nu Eftersom vi trots allt ska publicera Massa av papers och sådär mm. det, det fanns så mycket jobb redan gjort I exjobbet att det Tog inte så lång tid att skriva ett paper på det Så på det stora hela så var det ändå ganska så Vettigt men det kändes helt crazy Att åka till typ USA Och åka båt och allting Det var... ja, ja Ja, och mm. veckan innan du var där så var jag också i USA. Ja, vi mestar för dig var Ja, andra sidan kontinenten. Jag var i San Francisco på GDC. Åh, oh, dit ville åka någon gång, både oh. till San Francisco och till GDC. Åh, oh, vilken stad. Ja, det var så himla himla fantastiskt. Jag tyckte jättemycket om den staden och det var ju sommar, varmt också. Eller det var typ som svensk sommar liksom. Och jag var på Golden Gate Bridge och spelar massa Roliga indiespel. Eh, såg inte ett enda tak för att jag bara jobbade. <laughs> när, jag, när jag var klar att jobba så var det inga fler takstyp Men man kan spela lite indiespel i alla fall. Eh, jag spelat två mm. jättehäftiga spel. Ett eh, heter Crypt of the Necrodancer. Eh, och är en, ett musikspel roguelike <laughs> Det är, det är några som har fått för sig att de ska använda alla de här gamla dansmattorna Som finns i våra garderober och som ladam Så du kopplar in det till din dator med en USB-omvandlare Och sen så fungerar spelet så att du ser isometrisk vi Alltså uppifrån En karaktär som går omkring i en dungeon Och går liksom, man går i fyrkanter kan man säga I ett rutnät mm -hmm. liksom för varje gång du stampar på åt ett håll på dansmattan så går du ett steg. Och du, om du stampar i takt och inte tappar din kombo, din taktkombo. Mm. Det här gör man om man står i stilla i ett rum. Om man vill stå stilla i ett rum så går man då in fyrkant liksom, <laughs> runt i cirklar för att inte tappa kombon och ju längre du håller din din taktkombo desto bättre loot tappar fiender och desto ah. mer kommer du krita och det var så himla kul så att det, det är himla simpelt, man liksom går emot fiender för att attackera mot dem så står du framför blob, blobbarna man möter i början och, och stampar i takt mot dem liksom så slår karaktären i takt till musiken liksom. Det och sen kan man... som ett party -spel. Ja, det. Att titta på varandra när man spelar och sådär Ja, vi eh, vet inte Ja, kanske Jag tyckte mest att det var väldigt roligt att stå. Jag kommer stå där och hoppa framför min dator själv <laughs> Men det, det var lite förnuliga grejer också Med magier och sådär Och helning att man, Om man hoppar på två samtidigt Till exempel så, Eller håller ner åt ett håll i, mm. I två takter Så gör man en magi Eller helar sig med drycker och sådär och det är ju en roguelike som sagt. Så det är man, ja, man spelar tills man dör. Liksom. Jag klarade mig typ sju minuter där på mässgolvet eh, De var jätteglada för att jag stod där och gav allt. <laughs> och inte gav upp liksom. Nice. <laughs> eh, stod där och hoppade med svetting typ. Det var jättekul. Jätte eh, och sen var det tillspel. Vad var det det hette? Ruffle, ruffle Pillar hette det. Eh, mm -hmm. Gjort av några personer från Edinburgh. Eh, Edinburgh skulle man säga. Skumt uttal på det där namnet Men eh, skumt uttal på deras deras spel också pillar heter det alltså eh, Det är liksom ett spel som bara kan spelas på mässor Det kommer aldrig säljas för det är helt så här. Det är för konstigt eh, Du kryper mm -hmm. ner i en, i en som en sovsäck En tygsäck eh, Som har en krok på sig i den här kroken så är det fäst en lina. Tänk dig en typ av sån här lina som man har om man åker ut och åker skidor. Som man har lyftkortet till. En sån som drar in när, när du släpper mm. liksom. Ah, en sån har man vid naven på, i, på den här såsäcken. Och så lägger du ner och liksom sticker in huvudet i, en, i vad som ser ut som en liten tält eller typ en hundkoja. Mm. Så ligger du när du spelar det här spelet. Och... Eh, på andra sidan hundkojan ligger en annan person som du spelar mot. Eh, så ni båda ligger liksom med, med huvudgässan mot varandra, eh, mm. båda på rygg. Och eh, tittar upp i en varsin skärm i den här hundkojan. Mm. Eh, <laughs> eller tältet. <laughs> <laughs> och sen håller ni den här liksom grejen vid er navel. Och för att styra i spelet så rullar ni. Vänster eller höger. Liksom. Så ni rullar på en vänstra axel eller på höger axel. Och det, okay. man gör, och det man gör i spelet är alltså att man är en mask. Givetvis. Mm. <laughs> man är en, det är som en tredimensionell version av Snake. Och man spelar mot varandra och ska äta upp varandras kroppar. <laughs> Jösses. det är anledningen kring... till att man ligger liksom med gässorna mot varandra? För att de ville väl ha. De tycker väl om så här. Att man spelar sida vid sida. Det är så här intima. Att man liksom. Och så. Jag vet inte. Alltså, de här personerna är för crazy. Vilka sa du hade gjort det? Uh, det är några indu Vad var det de hette? Uh, jag minns faktiskt inte vad de heter. Men. Uh, jo. Uh, vi kan kolla, vi kan länka till de här spelen. Ja, gör så. <laughs> Längst ner på sidan. Det är gjort av Lucky Frame, heter de. Mm. Från Edinburgh. Mm, det var roligt. Det är de två spelen jag har blivit mest imponerad av senaste... Sen sista avsnittet. <laughs> senaste avsnittet, kan jag ju säga. Coolt. Mm? Vad har du spelat? Eh, ja. Ehm... Jag har eh, eh, spelat som vanligt en del AAA-spel. Jag har faktiskt kört lite Titanfall för jag tycker det är roligt med och Jag tycker att det är en... gör någonting nytt och spännande till, eh, till eh, mer liksom mer Unreal. Det är lite klassiskt FPS. Det är snabb takt och liksom, det är inte så där långsam twitch-shooter. Som många moderna eh, military shooters liksom, utan eh, det här är mer, eh, det är liksom parkour, att hoppa, om, om det, det är typ nästan så att rocket jumps hade kunnat vara i det också. Mm. Ja. Eh, annars har jag väl inte egentligen så mycket mer att säga om det, det, det är ganska kul, få se hur länge det varar. Ja, det har, det har eh, och, sagts väldigt mycket om det i poddvärlden, så att... Mm. Vi kan nog hålla oss korta där. <laughs> Otroligt nog har jag också börjat köra Diablo 3. Vilket eh, på något sätt ändå så är att eh, Blizzard har gått tillbaka på många utav dåliga designval som att man typ kan köpa items för riktiga pengar och därmed gjorde att det var jättesällan man faktiskt fick bra items i spelet. Mm. Så inför den här expansionen till spelet så har de patchat det och fixat en massa saker. Och det är faktiskt riktigt roligt nu. Mm. Eh, aldrig riktigt kört den typen av hackens flash spel särskilt mycket. Provat lite Torchlight 2 men fastnade inte riktigt. Men det här kände jag direkt att, oh shit, vad kul det var. Sen hjälpte det säkert att jag körde också på en helg där det var typ dubbel XP. så är det typ trippel XP. som man levelade jättefort vilket kändes ganska bra. Okay. Men ja, det är klart värt att titta närmare på nu om man dissade det förut när det släpptes för de, de verkar ha lärt sig sina misstag och det är inte så fort att man ser det. Om man är som jag då och var väldigt sugen på det men typ inte hade tid precis då, är det bra tillfälle att plocka upp det nu? Ja, om du var sugen på det då och inte helt har bytt spelsmak så kan jag rekommendera att man kollar in det. Jag tyckte det var jättemycket ganska om där ett tag också. tvåan. Alltså, jag tyckte ju supermycket om, om första och andra Diablo. Mm. Men nu låter det som att allting blev typ sämre. Så att jag har liksom inte riktigt varit sugen. Men <laughs> du tyckte om det alltså? Ja, och... Mm. Eh, mm, precis. Jag får se hur mycket mer jag kommer att spela Men jag har roligt med mig med magiker Som skickar eldbollar och blixtar överallt oh. men om, jag måste... ja På ja. tal om eldbollar och blixtar Så har jag börjat spela Dark Souls 2 Och det oh my god Åh oh, det är så himla bra Det är så himla himla frustrerande Och så himla himla bra Det första jag gjorde när jag startade spelet Det var sådär att Okej okay, jag ska spela Warrior Jag ska gå med i första Covenanten som jag möter För att ja Förra spelet så var jag för för att gå med i en Covenant. Jag, mm. för, <laughs> så då typ, det tog hundra år när jag gick med i någon. Nu tänkte jag att jag ska gå med i första jag möter. Och den första man möter i spelet är ju så här Covenant of Champions eller något sånt där jävla skit. Och jag hade inte Xbox Live guld. Så, att, mm. så jag tänkte att det inte var något konstigt att jag inte hade några online-möjligheter. Sen visade det sig att den här Covenanten jag gått med i. Gör inte bara att den tar bort alla online-möjligheter. Den gör också spelet mycket, mycket svårare. Det är som att starta spelet Men. på hard. Men just Där upptäckte jag typ tio timmar in i spelet. Då har jag tagit mig igenom ett gäng bossar. Liksom grindat igenom massa grejer och, och så bara så här. Bytte jag Covenant och så. Ja för jag skaffade guld helt enkelt Och så hade jag inte internet och googla det här Och då på något jävla forum skriver någon att, Har du gått med i den här Covenanten så förlorar online-möjligheten Och spelet blir pissvårt <laughs> Så då, ja, då lämnade jag den Covenanten Och nu är spelet typ så himla lätt <laughs> Men det låter en byta alltså mitt i Ja, nu, nu det verkar inte finnas några punishments Inga, none of whatsoever liksom. Det är jätteskämt Vad ovanligt Ja man går och pratar med en snäll katt jag blev dödad av grisar i början. Det finns lite grisar i staden. Och jag tänkte ju liksom att From Software, de är helt övergävliga. Så att jag är inte förvånad att det finns några grisar i staden som dödar mig på två slag. Men det var ju för att jag hade gått med i liksom en mardrömscovenant. <laughs> det är i alla fall underbart spel. Jag är på level 80 någonstans nu och har fått lite magier trots att jag är warrior och sådär. Det är roligt att späcka omkring i spelet och sådär. Rekommenderar alla som gillar svåra spel. Mm. Har du kört mer med magi? Och kanske eldmagi? Ja, jag har spelat South Park Stick of Truth. Ooh. Men jag har inte Hunnit så långt för att vi skulle spela Valley Story egentligen oh, <laughs> och, jag, oh. och så har jag blivit typ jättejätte beroende av Dark Souls 2 Så det har spelat när jag inte har jobbat Eller sovit eller ätit Så har jag försökt spela Dark Souls 2 <laughs> Egentligen Ja hmm. Jag tror att vi kan göra en intressant jämförelse Där sen två mm. Ganska svåra spel eventuellt mm, Eventuellt Sen när jag spelar lite Beatles-rockband med min inneboende och sådär. Det är mm. jätte, jätte Jag hittade två gitarrer på jobbet. Så att, uh, tog jag med mig dem hem. Det är ingen som spelar dem på mm. <laughs> rockbandgitarrer i ett förråd på jobbet. Liksom. Uh, så det är jättedrilligt. Jag måste bara säga det att jag på tal om partyspel så har jag varit hemma nu två kvällar hos min arbetskamrat Erik och bjudit varit massa andra inbjudna också och så har vi kört massa med Micro Machines på Super Nintendo och eh, Bomberman och båda med så här typ fem kontroller eh, ja fem kontroller oh, har vi kört kul. med. Oh. sjukt gul! Wow. Ja, oh, det är så himla roligt. Jag älskar Bomberman. Alla versioner är roliga också. Mm. Jag minns att det fanns en demo som följde med det svenska Playstation-magasinet där man fick spela några gånger. Sen, var, sen kom man ut i menyn igen. Jag vet inte hur många gånger vi har spelat Bomberman. liksom Vi hade två kontroller mot två datorer. <laughs> den där demon om och... bomberman alltså. Mm. Ja, det är ganska bra faktiskt. Får jag kontra lite grann mitt eh, hemska eh, TPLA-spelande förut? med uh, lite Space Engineers. <laughs> det är så kul att du liksom så här småskäms över ditt AAA-spelande. Jag har bara suttit och så här småfnissat åt dig när jag, <laughs> speciellt förra gången. Och var ja, ja, vad var du hade spelat då jag... som du skämdes över? Var Jo, ja, man har ju en indie-upprätthållare som uh, är indie och... ja, det... Nej, uh, Space Engineers. Och okay. det är ett uh, PC-spel som är man kan säga att det är Minecraft i rymden. Med miljöer i form av asteroidbälten som liksom man kan gräva ur lite grann som i Red Faction. Mm. Så det är alltså så här: väldigt dynamiskt. och Det finns liksom volymer av år i de här som man bygger ut det är egentligen ganska lätt. Man bygger rymdskepp utav block, men de kan liksom vara avfasade och man kan få till ganska snygga former. Så kan man sätta in massor av system i skeppen, sätta thrusters som ska liksom vara riktade åt olika håll och gyron och sådär. Ska så kan man även bygga rymdbaser på asteroiderna och liksom sätta ut block med fabriker i och... Ja. Ehm. Och, och nu cool. har de lagt in, de har lagt in multiplayer survival mode som man måste liksom börja utvinna syre och energi ur Ur asteroiderna och grejer. Men så kan man också bygga ett jäftigt rymdskepp och ha rymdstider, eller bygga typ små miningskepp med borrar överallt och hela skeppet skakar när man aktiverar dem, och så bara typ kaosar man igenom asteroiden och bygger tunnlar och allt möjligt. Det är, det är kul just i multiplayer när man åker runt som små. Astronauter med jetpacks och bygger Riktigt snyggt också Det är liksom första persons perspektiv Och ser, ser lite Unreal Engine ut på något sätt mm -hmm. vad, vad är det här till för format? Det är till PC Och väldigt mycket Steam också det är, Man kan ladda ner massor av moddar till Steam eh, Från Steam liksom Färdiga enorma konstruktioner Och sådana grejer mm -hmm. eh, Förutom det så mer rymden i form av Free Worlds Tides of War. Och det här skulle man aldrig tro av namnet, men det här är en Star Wars-mod till gamla freelancer. Okay. Och freelancer är ju det här eh, rymd. Det är mest single player, det hade även multiplayer rymdspel. Det? det var ju av hade det hade multiplayer. Uh, okay. eh, man, man var liksom en snubbe som hade. Eh, man, man kunde uppgradera sitt rymdskepp och man åkte runt i ett. Eh, Välbyggt väl universum Mellan olika planeter Och landade och tog uppdrag och träffade folk Och hade rymd och rymdstrider Och rymdstriderna hade ganska schysst kontroll Det var liksom styrning med mus och tangentbord På ett ganska intuitivt sätt mm. det, jag, eh, jag har alltid sett det som Ett såhär lite såhär Online för noobs typ. mm. För vi, jag och mina bröder Spelade det när vi var små Och så ah. gick, jag allt, gick jag och tänkte sådär på i Online, att det kanske man kan spela Någon gång när man är stor och har pengar Och <laughs> så <laughs> Det är roligare Det här är ju utvecklat av Chris Roberts Han Som utvecklade den här gamla Eller som var, producerade den gamla Wing Commander-spelen Som det är många gamla Amiga-användare Och sådär som håller väldigt Kära Chris Roberts är väldigt aktuell nu Med Star Citizen Som några kallar det första crowdfundade eller AAA-spelet för att de får in så otroligt mycket pengar genom sina crowdfunding-kampanjer. Eh, så, Men för att återkomma till Free Worlds är det här alltså en mmo mod till det här spelet eh, till Freelancer eh, med Star Wars-tema som ska ha en spelarstyrd ekonomi och man kan köra små skepp, man kan köra stora skepp landa på planeter och allt möjligt sådär. Och det startade öppen beta nu förra lördagen. Så jag och ett 50 -tal andra hoppade på utvecklarnas Teamspeak och hoppade in i spelet och mm. började röja runt. Och Jag, jag, jag hade en allianspilot och så hörde man på teamspeaken. Ja, ah, men ska vi inte ta och röjda Coruscant- eh. Det är liksom New Republic håller till nu som är rebellerna efter, efter filmerna. De startade New Republic. Mm. Så vi var med där tillsammans med typ 100 NPC:er och skyddade deras attack. Och det var jätteepiskt. Och sen så flyttade utvecklarna oss till ett område där vi kunde plocka gratis så här enorma skepp och stida mot varandra i dem. Mm -hmm. Och det var, det, var, det var riktigt häftigt Det var svårt att tro att det var gamla freelancers Som är 11 år gammalt De hade förbättrat grafiken Och gjort allt möjligt mm. Så häftigt spel Hoppas det tar fart och blir som ett slags Mer actionorienterat orienterat IV För det känns verkligen som att det är de har ambitionen att göra Coolt Sen så Ja Ja förresten, vet du vilka Jag träffade på GDC Nej. Jag träffade Simogo. Åh oh. Ja. Du lyssnat jag, på avsnittet? I, det tror jag. Jag vet inte. Jag vågar inte <laughs> fråga om jag skulle vara ärlig. Jag var ju där för jobbsyfte så att jag skulle vara lite professionell och inte hålla på så här. Jag var totalt starstruck. Ja. Eh, men eh, det var jättekul att träffa dem. Och speciellt Daniel Olsen som jag har kontaktat angående musiken han har gjort i spelet och sådär. Ja. Jag arrangerade ett seminarium som, som han var med och pratade på. Då från eh, video, video Lina från San Francisco. Så nu var det jättekul att få träffa honom i verkligheten. Liksom. Innan har vi, vi bara hållit på och planerat och suttit på Skype. Liksom. Så det var jätteroligt. Mm. Eh, jag har också kört eh, ett riktigt. Riktigt, inte fel, det är inte ens släppt Jag var hemma hos Erik Svedeng och spelade Els Heartbreak mm. det, det hette Miman förut, men det är deras äventyrspel med Utbilda sig i ett slags Göteborg, eller Göteborgsinspirerad stad Väldigt, väldigt vackert är ja, det som ser så himla fint ut. Alltså det, det, jag, jag hörde att det är inspirerat av Skrotnisse en del, det här gamla oh. barnprogrammet. Ja, men nu när ni säger det så känns det, det är helt är liksom det, det är typ ett Göteborg fast nedgånget som, som typ Prag. Tänker mm. Prag, bombat Prag-typ, fast jättebaj. <laughs> Massor så mycket så ja, fina tid. tegelhus och sådär. Och krossade fönster som ingen har lagat. Och gamla gubbar med stora näsor och så. <laughs> mm. man, kan, man kan sitta bredvid den lokala, fyllergubben på parkbänken och snacka med honom. Ganska fint. Mm. Eh, men man, man kommer till den här stan och eh, tar. Eh, jobbar för läskföretaget Wellspring och försöker kränga läsk men det, man träffar lite intressanta karaktärer där i början jag har inte, inte spelat så jättelångt, bara intrott. och jag vet att de håller ganska hårt på sin unik selling point för spelet deras lilla coola feature, men jag ska inte snacka om det det okay. ska bli kul att spela den fulla versionen sen mm. jag vet att det handlar om Någonting om datorer och kodning Och det som mm. man läser pussel Något sånt Det ska bli jättespännande att gräva ner sig Yes oh, Och eh, när jag var där så fick jag också prova eh, Han och eh, Petis spel Det är en, en spelutvecklare Från eh, Finland Som var och på Erik för några veckor sedan De har gjort ett spel tillsammans Som heter No More Space Inspirerat av Utav jamet No More Sweden. I alla fall till namnet. Eh, som mm. de båda med och arrangerar. Eh, no More Space. Det var ett sorts. Eh, de byggde om ett memoryspel. Och så spelades på ett schackbräde. Och man vände upp liksom, de här memorybrickorna. Och skapade en spelplan. Så hade man rymdskepp man placerade ut. Som skulle mina asteroider. Och så fanns det dödsskärnor. Som sköt laserstrålar. Och bomber som smällde i så här Bomberman mönster Och sånt som man kunde. Aktivera, eller så aktiverade motståndaren dem Och så kunde man spränga varandras skepp Och så gällde det att försöka Mina streeterna mm -hmm. Kul spel, det var mycket Valmöjligheter, jag fick lite så här Analysis paralysis, så visste inte vad jag skulle göra Men jag vill spela det mer Man ska tydligen trycka upp några X av det Från en sån här en, eh, indie spels Distributör som liksom Man kan skicka speldesigner till Så trycker de upp eh, några riktiga versioner av det så, ja. ska jag skaffa med ett. Förresten, jag glömde säga en sak om, om Simogo på GDC. De hade världens coolaste monter. Istället mm. för att ha en monter där de visar upp spelet, så hade de gjort liksom en, en lite så här: Device 6. problem. Liksom. Det, det var mm. små, små skyltar med text som beskrev, liksom, ja, men beskrev att. Det såg ut som en vanlig monter Men det fanns inget spel Du vet, som, wow. som i och så, och så var det liksom pilar Mellan eh, Några Ja, du, du, jag har bilder jag måste, jag, jag, Vi lägger upp bilder ja. På hur monten såg ut Det var jätteroligt Det var liksom en, man, löst, man Det var en massa problemlösning på monten Och eh, sen så Hittade man en hemlig Kod sen på slutet liksom så du lyckades lösa det? Ja, jag lyckades lösa det. Men det, var inte, det, var, det var mest väldigt, väldigt liksom finurligt att de hade valt att göra så. De fick varningar från, från administratörerna där som kom att vara tjuriga på att de hade typ, satt upp skyltar som täckte info. Inf, det, det fanns en massa standard infoskyltar på varje bås. Och då hade de, liksom, de hade ju smyckat ut och gjort, gjort det snyggt liksom. och, så, och det fick man ju inte göra. Man skulle inte mm. täcka någonting som, som var där från början. Liksom. Ja. Himla trevliga killar, de där. Simon ja. och Gordon. Ja, men ska vi gå in på nästa segment, kanske? Ja, kanske. Jag vill bara säga att det händer... Nu, nu kanske det inte hinner komma ut innan det är dags, men jag vill bara säga att jag är himla pepp för Gothcon. Ja. Eh, nu som... Eh händer här i Göteborg den här helgen som är ett brädspel och eh, levande rollspels eh, konvent eller mm. ja, det är alla möjliga liksom spel som främst är av det analoga slaget eh, så Warhammer-turneringar, massor av brädspel eh, en massa rollspelsessioner då kanske inte lika mycket ute i skogen som, som med spelledare runt inte bord eh, och det brukar vara tokmysigt Så kommer vi där Och spela med Staffan Och massa annat Staffan, är, Här är din retor. chef alltså? <laughs> Nej eh, Han är på samma företag Interactive Institute, men eh, Nu, så nu är vi kollegor Men han var min handledare när jag gjorde ex din handledare. Okej. Okay. Och eh, så får vi inte heller glömma Retro eh, Retrospilsmässan Ja, när är mm. den? Eh, oj, nu är jag förberedd. Det är i maj. Jag ska bara kolla datumet nu igen. Ja, och, och så är det gameplaymässan i maj också. Oh, visst, ja. Det eh, var är den nu igen? På Slagsta mässan. Det är väl här i Stockholm, tror jag. Mm. Jag vet inte riktigt vad de ska ha för fokus på den mässan. Men det är kul med spelmässor. Speciellt oh. nu i år när det inte verkar bli någon GameX. Nej, det är... Är lite trist, ja, det är ju verkligen nu när det är sånt här det är ju bästa året att ha GameX när det släpps nya det har släppts nya konsoler. Mm. Nya Xboxen kommer ju först till, till julen här i Sverige liksom. så att det är ju ypperligt tillfälle att, att ha GameX. Det är så himla konstigt en år att säga nej men lägga ner. Ja. Men ja, ja, vi får se vad som händer. Eh, Retutbetsmässan är i alla fall den 3 maj och vi i indispel GBG, eh, vi mm. är med och arrar ett game jam där. Så det kommer att vara okay. ett game jam med retro-spelstema. Eh, eh, där vi då gör spel på ett eh, typ 48 timmar. Vi börjar lite igen på fredagen och så kör vi igenom hela mässdagen och presenterar våra spel sen. Okay. Mot slutet av mässan. Så det ska bli spännande att se vad vi kan koka ihop på så kort tid. Mm men. Så, är du redo att gå vidare nu? Ja, det är jag. Jag vill kolla i den där postsecken om jag har fått någonting. Mm. Ska vi titta lite här. Vi har fått ett meddelande från Linus. Vad säger han? På Twitter. Um, han äh, säger uh, Han började lyssna och uh, sa då att... Uh, Uh, av någon anledning var första tanken när jag startade senast spela Indie att gick sen och Ett glas vatten borde läsa in barnböcker. <laughs> det är inte så Linus pratar. Men, uh, tack så Nej, mycket pratar. Linus. Ja, om du kan imitera skonska så får du göra det nästa gång. få trenden. Uh, Ja ah, nej, det, det, nu kommer jag läsa till tweet Men jag tänker inte ens försöka <laughs> uh, no, Han lyssnade klart på avsnitt tre jag Precis lyssnade klart på avsnitt tre Och det känns verkligen som att ni börjat hitta er stride Så att säga, good job oh. Tack så mycket Roligt att höra Jag vill läsa in barnböcker Ikel Kan inte vi skriva en barnbok och läsa in Okej okay. Vi måste, vi måste få med spel på ett bra sätt i barnboksvärlden. Jag känner att det förmodligen finns alldeles för många konstiga representationer av spel där. Ja, jag tror vi ska, pratade inte vi om det här när tweeten kom. Det var ju ett tag sedan. Mm. Du pratade om någon Turtles-tidning du hade när du var liten som du hade velat läsa in. Ja, visst. Ja. Jag hade en, en Turtles-kassett-serietidning när jag var liten med någon rymdkossa som kom och slukade turtarna. <laughs> så kom de till en alternativ dimension där de fick vara med i en wrestlingmatch mot typ bland annat en anka. Och en av kommentatorerna var ett träd. Var så otroligt knarkat. <laughs> jag för oh, yeah. att det var massor av bizarrade ljudeffekter och grejer i, i, på ljudbandet. Den, den måste jag hitta igen. Hon måste vara så himla älskvärd. En rymdkossa. Åh, oh, vad bra. Ja, det, det var faktiskt bara ett stort kohuvud med så här typ oh. en robothalsband eh, som så fanns det ingen kropp under där utan bara svävade runt liksom det i huvudet. Ja, oh, okej. Okay. Ja. Lite yeah. som kräng sådär. Ja, oh. yeah. sen har vi fått en tweet av Ina Ono Spyware. Mm. Hon skrev, lyckades ju mitt i veckan lyckades ju mitt i spelveckan faktiskt ta mig igenom Device 6. Så snart kunde jag ju börja lyssna på spela in det. Gillart! Woo! Oh. Yay! Vi har en till lyssnare. <laughs> det är lite varit problemet där med uppstartspelet. Att folk vill inte lyssna för de har... det känns som ett spel man inte vill spoila liksom. Ja, precis. Men det får vi leva med helt enkelt. Mm. Mattias som kommenterade för ett par sen säger också att det... Härligt med ett metroidvania-spel. Ska absolut vara med och spela det. Vi vill också passa på att tipsa om Dust and Elysian, Ta Elysian Tale. Mm. Eh, som eh, då, efter att vi tappte förra avsnittet, snackade om vi skulle spela eh, mm. Valdys Story. Precis. Eh, precis. Men, eh, jag vet inte, vi kanske kan säga på en gång att vi tyvärr inte har några lyssnare med oss till just eh, det här avsnittet. att dans. Nej. Men det det kommer nog till nästa gång, säkert. Ja, jag vet att några började faktiskt. Eh, Thomas till exempel, eh, som eh, EOO, undersök SE heter han på Twitter. Han hjälper oss också med vår hosting. Han eh, började köra det, men eh, han inte riktigt bli, eh, bli komma så långt, tyvärr. Mm -hmm. ja, jag har jag fått höra rykten om. Men... Eh, men De det är bra ha att man försöker det. Det samma alla fall. problem som du och jag. Mm. Kanske. <laughs> vi, vi kommer till det sen. Vi måste ju ändå säga det. Vi snackade ju i första avsnittet så här att å, eh, när vi, vi fick lite kritik för att vi hade valt ett fel till en ganska snäv plattform, det vill säga iOS. Till första avsnittet. Och vi tyckte så här: det är ju inte så snävt. Det skulle ju kunna vara ett PC-exklusivt spel. Om man tycker att ska ha <laughs> joystick för att köra. <laughs> ja. Mm. Mm, we just did that mm. Så kan det gå Känner du dig redo för att gå vidare Till, till huvudrätten Själva spelet oh, Nej men det ska vi inte göra än Du hade ju en idé du ville ta upp Ja, men det är ju sant, det är mm. ju sant. Och precis, och värsta konstiga sammanträffandet också. Det är så att eh, jag hade liten idé om hur man kan snacka om spel. För vi har ju oftast varit lite så där halvostrukturerade och snackat eh, om presentationen och gameplay och första intrycket och sådär. Jag skulle vilja använda någonting. Jag skulle vilja snacka så här: Vad är första intrycket när man möts spelet? För det kan vara så väldigt olika med just indi-spel att det är väldigt kul att ta upp. Och så kan det även vara värt att bena ut lite vad själva konceptet för spelet är. Men jag skulle vilja baka in det här snacket med liksom om gameplayen och presentationen och ljudet och sånt här i vad får det här spelet oss att känna? Mm. För det indispel vill oftast, de oftast ett budskap och kan också vilja få spelaren att känna någonting av, av, av upplevelsen. Och eh, då finns det någonting som jag stötte på när jag läste liksom, speldesign på, på Chalmers interaktionsdesign. Något som kallas eh, MDA. Eh, Mechanics Dynamics Aesthetics. Mm -hmm. Och det här ser man som tre stycken lager Som ligger mellan speldesignen Och spelaren mm -hmm. Speldesignen har en idé Vad spelaren ska få för upplevelse Vad spelaren ska känna Det kallas för en estetik mm -hmm. Men speldesignen har ju egentligen Bara liksom, förutom Grafik och ljud eh, Bara möjlighet att liksom programmera in Och designa spelregler eh, de här, Alla de här alla fiender ska liksom, utan någon timeout direkt börja gå mot spelaren och anfalla Eller mm. eh, den här kupan ska bara gå fram och tillbaka och vända på, på plattformen Och kanske, ja, sådana mm. grejer och När spelaren spelar så blir de här eh, mekanikerna till eh, dynamiska, eh, liksom, dynamiska förlopp Dynamics att vissa av fienderna beter sig på sånt sätt att de liksom bara blir poängkällor till spelaren och då kommer spelaren börja spela på ett visst sätt att spelaren försöker liksom köra, göra kombos med dem och så vidare och liksom de här inprogrammerade reglerna får ju, spe, får ju ändå att spela spelet på ett visst sätt mm. eh, och om det är väldigt svåra fiender så blir man mer rädd för dem och om man tittar på eh, Amnesia till exempel så kan man verkligen se hur alla de sätt som liksom, mekaniken att monstret kan teleportera sig och monstret är odödligt och allt sånt där gör ju mm. att man och, och, och att man ens hälsa går ner när man tittar på det gör ju att man måste vara extremt försiktig mot monstret och att det är väldigt duktigt på att jaga en och allt möjligt vilket, vilket får en att bli extremt Rädd. Mm, mm. <laughs> och, man, och det slutar med att man bara står och tittar in i väggen och så här: Nej, nej jag hoppas att ni inte ser mig. Jag kan inte göra någonting. <laughs> och så känner man sig helt hjälplös. Och man har lyckats väldigt bra med att få spela att vara rädd. Mm. Men det är tre stycken lager, alltså, som separerar eh, speldesignen och eh, spelaren. Eh, det här Mechanics, Dynamics, Aesthetics. Och vi kanske inte kommer gå in jättenoga och snacka massor av spel, massor av så här, ja de här monsterna de följer ju den här paten, och det är <laughs> nästan ingen cooldown på deras attack, även om det kanske ibland blir så att vi snackar sånt. Men ja. däremot så kommer vi nog snacka mer om, kan vi då komma från perspektivet, vad fick det här spelet oss att känna och varför känner vi på det här sättet? Mm. Eh, vad är det i spelet som får oss att känna så här, förutom då att musiken kanske är fin eller läskig och grafiken är fin eller eh, ful eller... Ja, mm. precis. Mm. Ja. Eh, men då, då var en liten rolig grej. Eh, de som skrev det här eh, och la fram den här idén med de här T-lagarna, eh, du, du har stött på en utav dem. Ja, eh, jag var i Umeå också. Jag har inte bara varit i varma, varma samfund. San Francisco utan jag har också varit i kalla kalla Umio. I februari mm. där så hade de en konferens som hette Game Dev. Och då var det en väldigt, väldigt cool människa där. Från, eh, hon jobbade tidigare på That Game Company och gjorde Journey. Mm. Så det är nog fler än bara du och jag som har respekt för den här människan. Hon mm. eh, var där och pratade just om hur man gör triple e-games istället för att koncentrera sig på vad många andra koncentrerar sig på i sin spelutveckling. Ska vi lyssna på I, alltså E-E-E. Ja, exakt. Det, hon, det står då för eh, Emotion, Empathy, Elegancy, Expression. Hon använder många ord på E så. Eh, det blir fyra. Igen? Igen? Robin Hanukkah tror jag man uttalar det. All Fast right. det stavas Huniki. Det stavas Hunicke. <laughs> det, är, det är alltså hon tillsammans med Mark Leblanc och Robert Zubek mm. som också har tagit fram den här idén med MDA, de här tre lagarna som eh, ja blir ganska populära och tänka på spel genom och försöka förstå dem. Mm. Mm. Men eh, okej, okay, så du träffade henne alltså? Ja, jag träffade henne, eller ja, jag, lite kort så. Det var ju, hon pratade väldigt länge så att mm. hon Ja, jag träffade henne och hon träffade väl mig lite mindre. Jag har träffat lite efteråt, men eh, hur som helst. Hon, hon pratade där om hur man, hur de i sitt spel, i sin spelutveckling, fokuserar på en målkänsla hos spelaren. Och börja tidigt göra prototyper och, och testa det här, speltesta det här och se om de lyckas framkalla de här känslorna hos spelaren. Och eh, ta bort grejer som, som stör och, och bara försöka Liksom, konkretisera och göra någonting väldigt smalt som framkallar den här målkänslan. Deras mål var att eh, man skulle få uppleva hur det känns att vara liten tillsammans med någon annan. Mm -hmm. Det var deras mål. Eh, jag har några ljudklipp vi kan lyssna på. Ja. Jag försökte vad vi gjorde på projektet utan att någon vad var. So we were trying to build a game that gave people new feelings um, but that it did this in a way that actually felt like the player was having them because the game wanted them to. It was going to draw them into this romance with another player and then the music was going to swell when they spent time with that player. We were going to give you the ability to be with someone else and then we were going to make you glide on the air. Because when you walk with someone else the journey is easier and so you're naturally drawn to other people. And these are the kind of conversations we have on the team all the time. How can we give the player a new feeling? Is this on feeling? Is this going to nail the feeling of being small together? What is a triple E game? What is a game that focuses completely on expression through elegant systems that are tuned to create an emotionally resonant experience in player or players? And I believe that Journey is the result of that exercise. Like, the way that we did it was we did that. We removed anything that did not do that. And we made a lot of stuff that didn't do that. But that's how we got there. That's how you make a triple E game. And in my opinion, that's how you make a feeling-focused game. A game that's focused on the expression of feeling small together, creating the affinity between two players. So... When you really get down to it, the goal of Journey was to create empathy. And that was the culmination of all that work. And I, I would argue that it was successful in creating empathy, like you can play the game with someone you'll never meet and miss them later. Ja, och där är vi tillbaka. Vad tyckte du, Gickel, om hennes eh, syn på, på utveckling? Det var insiktsfullt och det, det ekar lite grann det som vi eh, som vi tutar sig i hela tiden i faktiskt interaktionsdesign också. Att man mm. har väldigt mycket fokus på, på upplevelsen som den som till slut använder grejen, spelar spelet, ska få. Mm. Jag tyckte så himla mycket om det här hon sa om, om att eh, vara känna sig liten tillsammans och det här om att man kan efter att spelat med någon som man inte känner så kan man sakna personen <laughs> mm. efterhand. Liksom. Eh, jag hade ju en riktig så här, emotionell grej som hände när jag spelade Journey. Eh, för att vi tappade bort varandra Du har spelat Journey. Eller hur? Jag, mm, prata. jag har pratat. Okej, okay, spoiler för, för Journey. Lite så. Nu. Ja, whatever. <laughs> det har vi har redan gjort. Eh, när man ska upp för det här snöberget och man fryser ihjäl om man inte har värme från varandra. Så tappade vi bort varandra där, För där finns det en hemlig, hemlig gömd sak som jag hoppade upp till. Och sen jag hoppade ner var min vän borta. Och så sprang jag fram och tillbaka där och letade och letade. Och, höll på och började frysa ihjäl och så. Mm. <laughs> och liksom jag tänkte att man måste vara här någonstans. Någonstans är, är personen liksom... Och så hör jag så här, Det där ljudet som man kan ge ifrån sig Det där pipet liksom Och då springer jag ut och tittar ner Och så ser jag liksom långt långt nere Nedanför, Nere på berget Så kommer det personen springer då har, då har den förmodligen trott Att jag har ramlat ner När jag happade oh, upp den här jämna grejen Så trodde han eller hon Att jag hade ramlat ner för hela berget Så den personen har sprungit tillbaka För att leta efter mig <laughs> Så vi, jag liksom springer ner för berget och bara, åh, Vi båda håller på att frisa ihjäl samtidigt som vi liksom långsamt kommer emot varandra. Och till slut så liksom, no, hinner vi nå varandra precis innan vi dör, typ. Eller om jag vet inte så om man kan dö. Men det känns så i alla fall. Så vi liksom så här, in till nära varandra och höll på att göra de här små pipljuden. Och, och blev varma till slut. Åh, och så gick vi långsamt och, och liksom systematiskt upp för berget tillsammans och hade koll på varann resten av äventyret. <laughs> det var himla fint. Och, så jag kan verkligen förstå att de har fokuserat på just de här grejerna när de har utvecklat spelet. För en sån här mm. grej händer ju inte i andra spel. Ja, var det också... Jag gillar också det där svaret på tal så här, Åh, du, du, du kvinnan, hur ska vi egentligen lösa det här med att få in fler fler kvinnor? <laughs> ja, det, det är ett ljudklipp vi ska spela upp för er nu. Det var så att det var en finsk utvecklare där som, som också utbildar studenter i spelutveckling. Och han, hon hade tidigare nämnt att bara, så alla ni... Vita män här inne i rummet. Hon hade liksom poängterat att det var typ så här 95% män, vita män i rummet. Liksom. Och typ så att tack alla tjejer som är här. Jättehärligt. <laughs> Bara peppade lite så. Och då frågade han om hur hon ser på det här med, med att få in fler kvinnor i branschen. Vi lyssnar på det nu. yeah as a also game educator how do you change the developers as if it's indeed just white uh white guys mm -hmm. uh, uh, creating games then talking about that this game should uh, uh put out certain feeling then there is already quite a lot of barriers So I'm particularly interested in how to attract more women into game education programs. You know, I've been thinking about this a lot, because um, I get asked this question all the time when I do interviews. People are like, so what I'd really like to talk to you about is your vagina. <laughs> <laughs> Would you care to discuss that? You know, I mean, and that's not how it comes out, but that's kind of what it's like. It's like, oh yeah, you are really interested in diversity because you're in an industry where you're surrounded by guys. It must be so lonely. Um, and, you know, the thing is, is that I actually feel like you should be asking that question to everyone behind you. Like, I'm getting sick of answering that question. I think you should figure it out because you have way more companies than I do. I only have one. There are 20% women at my company right now, and I'm actively recruiting a lead engineer with console experience and the lead designer with console experience. And if you want to come and apply to my company, you're welcome to, I'm an equal opportunity employer. I will try to make it be as diverse as possible. If I can find a talented person to do the job and they happen to be female, that would be fucking fantastic. But you guys are the ones that have to figure it out. I do not know. The way that I got into the industry was I was obsessed with video games and I went to fucking robotics conferences and I met Lil Ray and I got lucky. If I hadn't met Will at that conference, if I hadn't met the looking glass guys at another nerdy conference in New York, I don't know where I would be right now. Like if it weren't for people like Warren Spector and Doug Church and Will Wright, I don't even know if I would be making video games right now. And like that's all dudes. So, you know, I just talked to nerds about nerdy stuff that I liked. But now I'm a hiring manager and I hire women. Do you hire women? Do you hire women in programming? Do you go to the Grace Hopper Conference of Women in Computing, which is 10,000 programmers? I know who hires there. Google, IBM, Intel, Microsoft. Are we doing it? No. So the way you do it is you do it. Um, and that's not me, that's you. So I think really from now on, i think I'm just gonna say, if you're if you're a reporter and you wanna talk to me about diversity, that's fine. You get one diversity question and I'll answer it, but then you have to promise me that you will ask every other developer that you interview for the rest of the year about diversity. <laughs> because they're gonna be the ones that come up with the answer, not me, because I'm just one person. But if we ask everybody, then maybe we'll come up with the right answer. So, that's my official line now. I'm gonna make that my Twitter tag somehow. I'm gonna hashtag that and <laughs> put it all over the universe. Um, Yeah, it's just about it's about trying. Like we have to get off our butts and try. It's not that hard. I mean, there's 50% of women on the planet, so they can't just be like not around. Ja, <laughs> <laughs> och där är vi tillbaka från det. Eh, som ni hörde så kunde inte jag hålla mig för skratt och det finns säkert delar som ni har fått lyssna på nu där jag sitter och, man hör att jag sitter här och skrattar och undrar henne för jag tyckte hon var så himla <laughs> rolig och cool. Men eh, ja, han fick ju svar på tal där i alla fall att det är, det är fler än bara kvinnorna som kan lösa kvinnofrågan att <laughs> inom situationstecken yeah. att få in fler kvinnor i branschen. Och, ja, Hon har väl helt rätt Men det, man måste ju ändå ge, Han, han vill, ville ju bara Han ville ju bara väl jo. <laughs> Men ja det, Senare under konferensen Så ställdes den här frågan öppet Av konferensiering till, till Publiken, vad tror ni är lösningen mm. på det här Och så fick alla mm. komma med Med lite så här idéer Och, och sådär så Till slut så, så Fick faktiskt alla komma till tal Om den här frågan Mm. Eller snarare till slut så fick till slut alla eh, bli frågade den här frågan. Så inte det bara är <laughs> diversity-frågan som frågas till kvinnan varje gång. Mm. Så det var mitt äventyr i Norrland. Men då ska vi alltså nu eh, i framtiden försöka ha ett eh, liknande fokus här. Vi ska försöka se på hur spelet får oss att känna. Och försöka liksom nysta ut vad det är som... Som skapar det. Ja, hur det lyckades med det. Så. Jag känner väl spontant att Valdi Story kanske är ett bra spel att börja med. Så ska vi börja snacka om det. Let's do it. Okej. Okay. Valdi Story är ett spel som är släppt på Windows och ja PC helt enkelt. Och utvecklat av Endless Fluff Games. Uh, på sin Kickstarter så kallar de sig för Carolina och Chiron. Det är en uh, tjej och en kille som uh, har gjort ett spel tillsammans tidigare. Legend of Fay, mm. Ett uh, pusselspel. Mm. Men det här är då ett riktigt Metroidvania-plattformare. Yes. Och som sagt, det har varit på Kickstarter. Det kickstartades ruskigt bra på uh, 2012- Minten mm. 2012 och sen släpptes det till slut på Steam. I, ja. Och skickades även ut nycklar och sånt till Kickstarter-folket i ungefär mitten av 2013 kom på Steam 8 september. Mm. Faktum är att de helt sprängde sitt Kickstarter-mål de bad om 8 000 dollar. Och de fick närmare 50 000 Oj. Så det var ju riktigt imponerande. Alright. Mm. Ja, men, men man kan ju det, förstå det... att folk blev taggade. För jag var ju minst sagt taggad inför det här spelet jag med. Bara på liksom mm. en kort så teaser-trailer och, och höra att det var ett Metroidvania. Liksom. Så det är ju inte, vi, man är ju inte ensam. Det är man sällan på internet. Mm. Nej, precis. Och det är ju som sagt bara två pers som eh, utvecklat det här. Så när jag pluggar in min eh, Xbox-dosa i datorn och börjar spela så... Var det lite med det perspektivet, så här. Shit, ett Metroidvania gjort av två pers. Jag har ju precis spelat lite Symphony of the Night. Hur lyckas de här två mm. hålla sig jämfört med det? Mm. Och eh, nu var det ett bra tag sedan jag började spela det här. Men det första intrycket är ändå en. Det är en ganska häftig sekvens. Uhm. Mm. Eh, Eh, huvudmenyn också väldigt snygg eh, massor av vatten i bakgrunden och någon stad under vattnet men sen så är det en strid mellan fartyg över vattnet mm. och vad är det som händer sen? Det blir ett gudomligt ingripande där va? Eller de slåss mot demoner och änglar, det är lite suddigt ja, det är lite suddigt, det ju, finns ju ambitioner till en, en story här men den, eh, mm. det känns inte riktigt som att man når fram utan att läsa på deras officiella wiki mm. med storyn men man kraschar som karaktär ner på, på en plats Och sen får man börja spela Ja, man har fått välja karaktär där också innan mm. Jag kände mig helt lost i valet Både av det och i valet av svårighetsgrad För det finns typ tre fyra svårighetsgrader redan från början mm, Det finns en men, medium om, och sen tre stycken som är svårare än det liksom. mm, Men jag valde Man kan välja två karaktärer i början Men man ser att det finns fler att låsa upp mm. Jag valde killen mm. eh, Vad heter den nu igen? Eh, ingen aning, men han, det stod att han skulle ha en lättare kontrollmetod och hon hade mer avancerad kontroll, den andra karaktären. Ja. Jag var äh... också snubben till att börja med. Mm. Och så började du köra med är Eller hur var det? Ja, det spelar roll. Spelar <laughs> <It doesn't matter. laughs> No, vad <laughs> det känns som att man kommer att referera till det. hur som. Så? så man börjar springa runt och så är det liksom. Man märker att man har ett svärd man kan slåss med. Och så efter ett tag man upp lite magier. Och det är väldigt. Det är liksom mellan Upplöst grafik. Så, så det liksom det är inte, det är inte pixelgrafik. Mm -hmm. I retro stil och det är inte knivskarp, eh, så här ultra högupplöst grafik. Utan det, det är lite mellan så där. Och det, det är väldigt fina färgval. För allt som man slås ut av mm. Det tänkte jag också på, jag tycker väldigt mycket Om färgpaletten Jag har lite svårt för vissa liksom, Designval, de här karaktärerna är lite, Det är lite såhär chibi estetikliknande de har ganska stora huvuden Han Den här snubben som både du och jag Valde till en början han, Det är liksom, en tänker en, en Warrior-karaktär Med chibi-estetik Och så har han mm. magrutor liksom han har en jävla trasig väst på sig. Och... Jag har svårt för en halvgullig karaktär med magrutor. Alltså det... <laughs> det, det var lite ja. svårt. Men, men väldigt fina färger. Och när man spelar är det, det är mest Man ser ju karaktärerna så där detaljerat när de är i dialog med varandra. För det är mm. ganska gott om dialoger. Ja, det är det verkligen. Och inte några ansiktsuttryck som byts. Det är bara en en till, till alla karaktärer. Och mm. man får ju tänka lite så att det, det är trots att bara en enda artist som har jobbat på det här, vilket är helt sjukt. Ja, det är snygga animationer dock. Väldigt ja, det är det. smooth. Liksom, när man spelar, jag tycker gameplayets utseende är väldigt schysst. Det, det är de här liksom, dialogerna som känns, man, man märker att det är inte är så hög nu var det ganska hög budget, men man märker att det är liksom brist på resurser när det kommer till sådana detaljer. Det når liksom inte upp till ett uh, JRPG eller sådär när man går runt i staden och pratar med folk. Jag tror det är mer brist på tid, kanske. Liksom, ja. men man, de, de ville väl inte utöka teamet och så finns det bara så mycket tid att göra assets som, mm. som ensam artist. Mm. Eh, men... Som sagt, det är ett metroidvania Så det var bara att vänta sig att. Jag minns inte hur bra tutorialen var Men man, man får Man får Inte uppgradera sina vapen så mycket Men man lär sig ett gäng magier för olika eh, Magier med olika element mm. Light, dark, eld och is Har jag till exempel mm. Och beroende på vilka man equippar i sina fyra olika Magislots kan man säga så får man mörk eller ljus Alignment, vilket Gör lite effekter mot vissa Abilities man låser upp Och mm. även påverkar hur mycket man skadar Den mörka och den ljusa faktionen I spelet, för alla fiender är liksom På sätt och vis eh, Tillhör mörka eller ljusa faktionen De är typ demoner och änglar Det är inte riktigt så att det är som Icaruga Där man liksom typ är helt immun Mot en faktion beroende på sin Alignment sådär, men Det, det märks lite grann i alla fall och jag började ganska snabbt ty mig till den mörka sidan och välja mörka magier. Och eh, när jag levelade upp, för man levelar i det här mm. för att asigna points till fyra stats och även till, till eh, eh, välja abilities att lossa upp. Så eh, valde jag ofta sådana som hjälpte mörka magikrafter framför allt. Mm. Jag började ju också med sam samma typ av karaktär. Eh, jag gillar att prova i alltid när jag spelar ett spel med RPG-element så gillar jag alltid att prova och lägga allting i lack, bara för att se vad det påverkar ja. eh, för det, det kan ibland vara lite så här lite imba och det tycker jag är jättekul när man helt plötsligt kryttar jättemycket utan att, så när, när du liksom får ett bättre vapen eller lägger lite lite i styrka så skadar du helt plötsligt ofantligt mycket mer, det blir liksom exponentiellt <laughs> så det provar jag även i det här men, ja, de verkar ha tänkt på det. Det var ungefär som att i styrka. Det var inte så stor skillnad. Mm. Jag tycker till en början att det, det börjar väldigt starkt det här spelet. Man, de första fiender man möter, lär en liksom hur, hur det funkar med block och hur det funkar med sin dodge-move som man får väldigt tidigt. Mm. Man, man kan dodge en gång och så är det lite cooldown. Det är ungefär samma dodge som i... Super Smash Brothers. Det är en mm. dodge-shot-sidan. Eller ja, den är, det är väl samma sak i, i Castlevania-spelen också. Det är mm. en dodge-shade-led där. Eh, väldigt schysst. Och så kan man, lär, lär man sig vägghoppa. Man följer efter en karaktär till första staden. Och det, det börjar liksom som man vill att det ska börja, tycker jag. Man, man hinner lära sig hur, vad det finns för skill trees och... Och man, man plockar upp lite saker, provar lite magier. Och, och jag kom in i det väldigt bra, tycker jag. Första, första liksom 20 minuterna. Sen kom man till mm, första staden. Det känns ganska schysst, schysst och börja schysst och slå fienderna. Och liksom så här, långsam attack, snabb attack, snabb attack, långsamma attack. Och sen så ser man att de laddar upp och så blockerar man. Ja, mm. Ibland ser man i alla fall när de ska slå. Det är inte alltid så tydligt i animationerna. Mm. Precis. Men... Något som jag kom fram till ganska fort gameplaymässigt är ju att fienderna har väldigt, väldigt få rörelsescheman. Tänkte du på det? Mm. Eh, varje fiende typverkar liksom göra sin attack. Men så är det ju typiskt i Castlevania också, känns det som. Ja, kanske det. Men jag vet inte, det blev på något sätt väldigt tydligt här. Speciellt under bossstrider. För de var liksom de har väldigt få attacker och det känns så att har man spelat en del action-plattformar i sina dagar, liksom lite Megaman och sådär, så, mm. så lär man sig, här är väl, så ser man här väldigt snabbt i Valley Story hur man ska göra och vad deras svagheter blir, liksom. att, mm. För då, de, är inte, de har ju inte liksom, helt förutsbestämda rörelsemönster, utan de anpassar sig efter vad du står i rummet. Mm. Och jag tror att där brister det lite grann För att man kan liksom lura in Man kan inte lura in en fiende i hörnet Och stå och liksom brunlöva dem Men det man kan göra är att man kan eh, Man kan hitta Sätt att dodga eh, attacker Och sen liksom attackera dem rakt över Hela rummet från vänster till höger i princip Och sen dodga till andra sidan Och sen attackera dem Från höger hela, <laughs> hela rummet Jo men men vänster typ, Slang iväg vissa magier och sådär Ja, uh, det jag tycker att bossarna blev lite, lite för lätta när man läste av deras rörelsemönster på det här sättet. De, de mm. hade liksom ingen counter ordentligt när man hit, i Castlevania-spelen och sådär. Så, där, så, så när, när man tycker man har hittat ett bra... Bara, åh, så här gör jag. Då kommer man in till ett annat steg av bossen. Där mm. de har ett annat rörelsemönster som bryter det här och sådär. Eh, I det här spelet, i Valley Story, så, så blev det... Eh, ganska fort att man liksom Att man brunlövar Utan att behöva använda en annan dryck Det var så jag spelade i alla fall Ja eh, Förutom det så är det även det del plattformshoppande Där jag kände att det var, det var Lite svårt att stanna på en plattform ordentligt Det var lätt att skjuta över den Och det finns en del Det är i stort sett de enda pustlen när man stöter på ett timingpussel där man ska skynda sig Och vägghoppa upp och komma förbi portar Innan de stängs när får man börja om igen mm, just det. Ibland är det där i vägen Men jag tycker men... kontrollen var väldigt precis Ja kanske Det var lite svårt att landa på saker ja, okay. Men, men jag, jag tycker vi har beskrivit spelet så här objektivt tillräckligt mycket nu Eller vill du lägga till <laughs> någonting Nej jag har redan börjat, har redan börjat uh, Säga vad jag tycker är bra och dåligt <laughs> Men uh... hur, du, du, du kanske vi börja hur, hur fick det här spelet dig att känna Ja uh... Till en början, väldigt eh, nyfiken på vad det skulle leda till. Det kändes väldigt eh, juicy, eh, mm. så att säga. När man slåss och skönt och döda fiender och roligt och väghoppa Lite knasigt. Eh, ibland, ibland kändes det inte så riktigt som att jag fick som jag ville när jag styrde. Det gjorde mig lite mm. irriterad. Men efter någon... ...en timme in eller så där ...så tycker jag att kontrollen sitter perfekt i min hand. Det, mm. och, och det kändes väldigt skönt... ...att och, och liksom... ...att spela då. Men en bit in... ...så börjar saker upprepa sig. Och det känns mer och mer liksom, ...trist. Och jag längtar mer och mer... ...efter att spela till exempel... ...Dark Souls 2 där... ...miljöerna förändras hela tiden. Så... Till en början väldigt, kände jag mig väldigt entusiastisk och, och glad Och sen blev jag ganska tråkad Hur känner du? Jag har aldrig hatat på ett spel Så mycket som jag hatat på Valdi Story jag har, så, jag har aldrig blivit så arga Jag har aldrig skrikit så mycket åt skärmen Eller för att klämma måste nu kontrollen Tills jag har fått ont i händerna Så mycket som jag gjort det här jag är inte en Va? person som blir arg på spel. Jag har ingen, ingen så här. Jag är inte dålig förlorare. Jag garvar åt när folk blir arga och raidar på spel, men det här är ett spel jag har förbannat. För det har mobbat mig och tryckt på alla fel knappar hela tiden. Nu får du exemplifiera. Jag har kanske lagt ner en eller två timmar på att slåss mot bossar som sen visade sig vara omöjliga. Och inte oh, ens bossar som jag bör ha träffat. Uh. För det finns nämligen bonusbossar i det här som man bara kan råka springa på. <laughs> <Ja>. <laughs> en bossrid blev enormt svår för att jag mötte den här ondingen, demon-ondingen, tidigt i spelet. Och eh, valde att inte döda honom när, när han liksom la sig ner framför mig Och liksom erkände förlust Utan så här: nej jag ska vara schysst Och, och så här. In, inte hugga ner dem Och så sprang han iväg och så här, Det här ska du fånga Och det fick jag, för då fick jag möta han och den, en annan boss Samtidigt senare <laughs> Tillsammans med deras ads Deras extra fiender som kom då Från båda sidor Och de slog på varandra och de slog på, på mig Mm. Och där kommer vi in med den största bristen som jag ser det i spelmekaniken mm. Som orsakar så mycket frustration för mig Och det är lite roligt just att det är ett Metroidvania-spel För det känns som att här har de plockat en gammal relik av spelmekanik Och jag vet inte varför När man blir träffad av en fiende så kastas man bakåt Precis som Simon Belmont Mm, just det Eh, men jag vet inte hur det var med Simon <gör> Belmont Men var inte han typ odödlig I några frames efter man blivit träffad I alla fall mm, Just det, ja, jo exakt Man har ju odödlighet i en, en sekund eller så. Och, och det har man ju nästan Alla spel, men inte i Valdis Story Valdis Story tycker också Att det är ett bra sätt att öka svårighetsgraden Genom att låta en möta många fiender Samtidigt, oh. som alla slår på en Ja en del fiender är också väldigt otydliga av vad som är attacker. Det finns fiender som kan stå på andra sidan rummet och skapa en portal ovanför den och släppa ner massor av meteoriter i huvudet på en. Och. <trycklig> Och uh, uh, uh, uh, uh, det är liksom otydligt Vad som är attacker Och vad som, vad som inte är det mm. Och det som kan hända är att man helt enkelt Blir mobbad till döds Av ett gäng fiender <laughs> Och bara studsar mellan dem och kan inte göra någonting Senare in i spelet kom, Började det komma mer och mer stuns också Alltså att du beträffade och Kan du inte göra någonting på några sekunder Och mm. då är det öppet att bli slagen igen Och jag vet att Min uh, uh, att eh, en polare till mig som också spelade här. Eh, han började bli ganska sur ganska tidigt i spelet. När han mötte en boss som var som en växt. Eller det var en mask typ. Mm. Eh, och hela området så var det Poison debuffs. Där ja. Mm. Stötte du på dem? Mm, det gjorde jag. Eh, Tänkte du på hur de funkade? Det var, vad Poison gjorde? Eh, att det, nej, det var som vanlig Poison upplevde jag det som. Det sänkte min hälsa och försvann efter ett tag. Mm. Den sänker också ens magipoäng ah. Och eh, det enda sättet att få mer liv är att använda en heal ah. Och då måste du vänta på jättelänge på att din långsamt återupphämtande magipoäng ska gå upp Men det är inget som hindrar dig från att vänta så länge Så du kan ju stå där och bara vänta Och sen hela dig Och sen bli jättefrustrerad nästa gång du blir träffad <laughs> eh, För där... där och likadant med den bossen, det var asjobbigt. Det var verkligen alldeles för jobbigt att, det liksom, att, att man har poison som tar både på magipoängen och på hälsopoängen. Ja, det gäller det att Sen döda kan man... fort. Ja. Eh, men det är. Ja det är svårt att undvika vissa attacker, helt ja, enkelt. Att typ ju alla gav poison. Ja. Eh, och där kommer vi också in på systemet med. Visst, det går att lägga abilities sen Att man får autogenererande hälsa Och snabbare genererande magi Och det är typ jätteviktigt mm. Men Det märkliga valet också Att man har två stycken potions Eller i alla fall så, så långt som jag kom Så har man två stycken slots för hälsopotions mm. Och de utnyttjas automatiskt När man får slut på liv Och gör att man i stort sett fyller på Livmätaren igen istället för att dö mm, Som i gamla spel liksom Mm. Men de, de, de, de återställs också om man dör Och när man trycker retry när man har dött får man oftast börja i samma rum Och det är riktigt schysst mm. Ibland fick jag bara en tillbaka, ibland två, det var lite oklart Och problemet är att det här blir ju liksom att man segmenterar upp livsmätaren Och man kan aldrig få upp den över Tänk att istället för att ta tre hälso potions skulle man haft en livsmätare som var tre gånger så lång, mm. eller istället för att ta två hälso potions så livsmätare som var tre gånger så lång. Mm. Eh, och då hade du ju kunnat liksom så här buffa upp den till toppen igen. Mm. Eh, och, och, men nu blir det istället så att om du slarvar i striden och tappar en och, och använder inte din hälso potions så blir det som att du har tappat en tredjedel av din livsmätare ungefär. Mm. Och det kan ju vara så att så här, man känner att nej, nu, nu klarar inte jag striden på grund av det här. Mm. Och då måste du liksom antingen manuellt ladda om eller bara vänta tills du dör igen. Och det är liksom det här med att man har... att man eh, eh, jag, jag, tyckte med, jag tyckte det systemet bara sabbade och förstörde flowet. Det hade varit mycket bättre om man dött snabbare eller kunnat liksom komma upp till full hälsa igen. Och det blivit lite mer som Super Meat Boy på det sättet. Att liksom, det är okej okay mm. att dö. För det kan vara ganska svårt det här. Väldigt svårt. Ja, alltså, jag, jag tror att... Jag, jag tror att... Allt är ju relativt. Och jag råkade ju som sagt... Spela Dark Souls 2 på Hard. Eh, mm. I tio timmar. Så att, och där har man Estus-flaskor. Och jag hade svårt att hitta... Nu pratar jag om ett annat spel. Men <laughs> där hade jag svårt att, att hitta Estus-flaskor. Som fungerar på ungefär samma sätt som de här potionserna gör i Valley Story. Mm. Eh, så att, att förhålla sig till en ganska kort livmätare som i Dark Souls 2 halverad för mig dessutom. <laughs> <laughs> att förhålla sig till det tyckte inte jag kändes så himla konstigt. Jag tyckte det var väldigt lyxigt att liksom ha en mana-mätare, en MP-mätare som ökade automatiskt. Och sen, mm. så, sen hade jag en ganska bra regg-magi som, som gjorde att jag reggade HP så länge jag fortsatte dodger fiender. Så då liksom håller man på balletta omkring och och då lärde man sig bossarnas rö rörelsemönster, och så efter typ 3-4 försök. Jag menar, jag dog i massor såklart. Men efter några försök så, så förstod man dem, och då tyckte jag de kändes fåniga när de höll på. Speciellt de som höll på att prata och så här. Och <laughs> säga samma repliker om och om igen. Och så. Jag köper det om det bara skulle varit en boss. Men ja. de striderna som kom senare var att det kom massor av fiender samtidigt som bossen. Mm. Eh, och de var ibland As svåra att ha i el. Alltså det, jag behövde skulle behöva fokusera på en sån Kanske för en tredjedel av boss Tiden jag har lagt på bossen För att, för att döda dem Vad hade du för magier? Och... Jag använder de mest mörka magier Det här eh, dödliga regnet Man kastar ja. en eldboll och sådär Sen ska jag också tänka på att om jag skulle växla till helningsmagin Så förminskar det Min alignment så att det inte är längre är lika mörk Vilket sabbar mina andra abilities mm, jo. vi hade lite att det frammanade svärd och sånt när man slog eh, och grejen är också det att så länge man kan dodgea fienden så om man lär sig mönstret så är det ganska nice men när det kommer ads och en av dem lyckas träffa en så knockas man tillbaka och då hamnar man fel och då hamnar man i nästa attack mm. och sen är det nästan bara att vänta på att man dör och det känns som att man liksom blir mobbad till döds. Ja, de där fiende grupperna var ju helt topplösa. Alltså fastnar man in sån. Det, det enda man kan göra är ju att ha, försöka skapa någon slags crowd control. Och ta sig ut därifrån. Och mm. till exempel blockera dem med regnet brukade jag göra. Mm. Så att de liksom det... blev långsamma och sen slå den som är längst ut. Lite som man spelar Diablo 1. Att man liksom slog en fiende i taget och liksom <går> såg till att, en, att samma fiende var den enda som kunde slå på en. Det är ofta så tajta arenor bara att man inte riktigt har plats för det. Mm. Men det som. Men det som till slut hände var att jag. Eh, dels så, som sagt Jag stötte på eh, Dels den här dubbla bossen Som jag fick hålla på jättelänge med och försöka ha ihjäl eh, Jag stötte på en eh, En yeti Som var med Som jag inte lyckades döda tidigare i spelet Så dök den upp igen Och den var typ helt omöjlig Det krävde så lång tid att få ner livsmätaren I allmänhet känns det som att bossarna har typ dubbelt så långa livsmätare Som de borde ha för att det tar så lång tid att få ner dem Jag, jag förstod inte alls I, Den där jetten tror jag jag mötte Eller så var det någon annan i, i, i ett som, mm. som jag inte kunde skada överhuvudtaget Förstod jag det som det var, liksom var du en... i ett fängelse eller någonting då? Eller var... Det var en boss som, som jag inte som jag slog på hur länge som helst utan att jag visste. Ja. Men det var ett påverkade. öga eller någonting det spånades ur eller hur det VI av någonting. Det minns jag inte. Det var någon isvarelse och det var ett isområde där man alltid tog skada för att, för att det var så kallt. Mm. Jag, ja. Det förstod jag inte riktigt grejen med. Jag startade mm. om och gick en annan väg och fortsatte ja, på ett annat håll. För det, fan, det fanns ett par sådana Men det är väldigt otydligt vart man ska Kartan är uppdelad, man ser bara en liten del samtidigt Och så, så står det något objektiv oh. eh, Så jag trodde jag var på väg åt rätt håll Stötte på den här jätten igen Och försökte slå den Och det var typ omöjligt Jag fick typ ner den till eh, Halva livet och sen kom ads Som var helt omöjliga att slå eh, det, det var liksom det, Jag lyckades bara inte ha hjälp om Hur mycket jag än slog på dem Och de, de hade sådana aoe attacker att det var liksom omöjligt att inte bli träffad och sen bli knockbackad och sen ihjälslagen. Ja. Eh, sen senare så började jag läsa lite FAQs så kom fram till att nej, den här bossen var inte alls nödvändig att möta. <laughs> man behöver inte gå dit. Ja. Men, och här kommer vi till det. Eh, jag köpte en nallebjörn av en vendor i en av städerna. För man stöter på liksom en massa städer. Och säger mm -hmm. ja men vad sweet, den här kanske man kan klara Ge till någon och få något bra item för Och då när jag var på väg till ett ställe Som, nu var det inte det jag riktigt Behövde gå till då eh, Men jag ville liksom möta Det crew som jag har Man, man räddar liksom en del av sin besättning Som också var på fartyget till början eh, Vissa kan man rädda Andra kan man missa och rädda Under vissa tidsdelar av delar. Mm. Men jag var på väg tillbaka dit och plötsligt så kommer eh, så här, ett spöke fram som är liksom spöket av en pojke som berättar åh Tack för att du tog med den där men du skulle inte kommit hit. Nu kommer han! Och så dyker det upp typ samma karaktärsmodell som den här Getin fast svart istället. Han är helt omöjlig. Det går bara inte att klara. Och så hittar jag på forum hur folk liksom säger att du måste vara level 16 för att klara den typ och jag var, var level 11. Men man kan råka köpa den här nallebjörnen tidigt i spelet. När man måste gå till det området Som man möter den innan man kommer till Och det är så här. Oh my god, då får man typ starta om oh, eh, Och det som hände till slut i alla fall Var att eh, Jag kände att det var ganska kort bit kvar till, Kvar i spelet det var Kanske en tredjedel kvar så bara, Nej, nu ska jag klara det här till spela inte Jag ska spela igenom det här Jag har gjort slösat massor med tid på att spela på fel bossar Men mm. liksom Det var så lätt att <laughs> springa på Så vad fan ska man tro Ja, ja samma här och, och, och, så, och så kom jag till en. Jag var i ett jättejobbigt rum Där det var, i det här området var det Massa av attacker som liksom stannade än. så det, det tog lång tid Efter knockbacken att komma upp igen Och då kunde man också bli träffad Och i det här rummet så var det liksom bottennivån Där det var massor av fiender som Ungefär som de här dry bones i Super Mario, Super Mario Att man, de återupplivas När man slår ner dem mm. Och så var man tvungen att, Och samtidigt så var det Två stycken fiender som stod på plattformar ovanför och, och tillkallade meteorregn ovanför huvudet på en så man fick liksom inte stå stilla så måste man tajma mot de här meteorregnen att väg hoppa upp och komma upp så man kan slå på dem som står där uppe det var asjobbigt om man slår ner dem så teleporterar de upp sig igen men det är jättelätt att lockas ner som man tillar ner och behöver slåss mot alla dem där som dry bones där nere liksom och hoppa Aha. upp igen och till slut har man fått ihjäl dem och då kan man stå, still, stå stilla tillräckligt länge för att aktivera knappen, typ kristallen som öppnar dörren som man kommer ut. Mm. Ja, så kommer man till nästa rum och där är lite hopppussel mellan typ sprutande grejer och sådär. Det går ganska fort. Sen kommer jag upp i ett rum ovanför det där förra rummet och där är det någon slags spindelliknande fiende. Det är ingen Boston vanlig fiende som ibland teleporteras upp i taket och släpper typ tre stycken skott som går i tre vinklar. Ibland dyker upp på marken så man, man kan försöka slå slå fienden, men liksom, de gör en attack som går som en vågdämpning på marken. Och kan säga det: att den här dodgen funkar ganska bra. Det gäller att bemästra den liksom. Det gör en odödlig kort stund. Men den här dodgemätaren, man har bara en i början och sen får man vänta tills den laddas upp. Sen kan man få två stycken som man kan dodga två gånger och sen behöver de laddas upp. Mm -hmm. De laddas inte upp så länge du attackerar. Nej, det där är jättekonstigt. Ja, det är så knäppt så liksom, Man måste verkligen tänka på det Och inte stå och hamra på en boss Om man inte längre har kvar några dodgar För då, då kommer man inte kunna göra något när, när den slår Och det är jätte Jag tyckte det var väldigt otydlig feedback på det där Nej, Jag tror att det var för att eh, Göra så att min taktik på bossar Inte skulle fungera För det jag ofta gjorde var ju att mata ner dem i ett hörn och sen dodgea Genom dem till andra sidan Och sen mm. mata dem åt andra hållet och då är tanken mm. att, man inte ska, att man ska få slut på dodgen. Men det man gör är ju bara att man avbryter den någonstans mitt i... Och sen fortsätter... Alltså, det, det, blir, bara, det blir bara krångligt. Och det är inte intuitivt att den där dodgen inte är tillgänglig. Liksom, när, mm. fienden, när man ser att fienden är på väg att slå så vill man kunna dodgea, liksom. Ja, för ofta så räcker det inte att parera utan det går rakt igenom. <coughs> ja, exakt. Speciellt på bossar. Men, men i alla fall så rummet ovanför det där förra jobbiga rummet och den här spindelfinen kommer och gör typ en attack där den slår på marken och så kommer det en våg mot den typ mm. eh, och den kan man hoppa över förutom att man jätteofta träffas i alla fall och, och, och slår som kull och blir lite stannad och så kommer den där fram och slår den och då flyger man iväg genom halva rummet och eh, en av tre gånger så trillar man genom ett hål och ramlar ner i det förra rummet igen och behöver göra om allting... <laughs> Och det var ungefär där Efter någon halvtimme som jag sa Fuck you Och eh, läste på en FAQ Hur mycket var det kvar till slutet Och så kollade jag upp slutbossen Åh, Slutbossen är skit skitsvår öh, Jag är level 16 och lyckas inte Och jag var typ level 11 vid det här laget Och kände att jag skulle behöva grinda en massa För att överhuvudtaget kunna klå slutbossen Och det är en sån här jättekonstig spelmekanik Varför ska man behöva grinda liksom mm. Det påverkar ju en attackvärde lite, attackvärde litegrann Och sådär, men det känns som en sån Gammaldags artificiell begränsning i ett sånt här spel Ja, alltså någonstans Där du där det började bli så där Pissigt eh, Det är då som jag började om Och spelade som tjejen Och insåg mm. att spelet är så sjukt Mycket roligare med henne Okej okay. hon, har, hon har ett kombosystem Som är mycket, mycket snabbare Och känns mycket, mycket mer eh, Liksom anpassat efter fienderna på sätt Det känns som att utvecklarna själva Har spelat som henne och sen har de lagt in honom som är liksom lite starkare eh, och har en simplare kontrollmetod. Men han är inte lika bra. Punkt. <laughs> hon, hon har snabbare attacker men kortare räckvidd. Dock så kan man lägga skills som gör att man, man slår ännu fortare eh, och får ja, högre DPS liksom av det. Så det, det, hon, var, hon var mycket härligare att spela som tycker jag på alla sätt. Mm. Hmm. Det, jag har hört också det Att det verkar vara flera som kör om spelet Det, det, det är flera andra som har varit lika irriterade Som jag på det här mm. Och andra som körde hur många gånger som helst så Verkligen älskar det För det finns mycket omspelningsvärde Man kan liksom verkligen bemästa sin karaktär mm. eh, Jag vill också säga det att Det som hände där med den där spindelbossen Var att jag körde liksom retry hela tiden på den Och fick börja i typ samma rum mm. eh, Sen så Till slut Sen så råkade jag ta Load Game istället och hamnade helt utanför det området jag hade på, hållit på att utforska i typ 20 minuter. Oh. Och då när man tryckte på Ya Try så började jag istället vid den sparpunkten som Load Game tog en till. Eh, ja. Men ja, det är för jag... 20 minuter progress där, eller? Alltså 20 minuter av progress mot en massa fiender som stannar där ja. och en massa ja. jobbiga hoppussel och sådär. Mm. Men, jo, äh... min, mitt save blev, hände ungefär samma sak med. Jag pausade under, under, den här, under en av de här halvt omöjliga bossarna och gick och checkade Så när jag kom tillbaka så stod det att Steam hade hakat upp sig bara. Mm. Och då, då pratade jag med dig och du bara, men det finns ju cloud save. Och jag bara, oh, men gud vad härligt. Och mm. så kom jag till den här bossen som verkar omöjlig tills jag insåg att det är en av de här omöjliga bossarna då. Det är den här mm. som inte livmätaren går ner på alls. Uh, yes. Ja. Så ja, det var bara att börja om ändå liksom. Alltihopa. Så, men sagt, jag att De här tyckte... bossarna jag mötte, de var liksom inte omöjliga. De var, man såg ju livmätaren ner, men de var jävligt jobbiga. Och sen så, plötsligt så spikade svårighetsgraden på dem och så blev det typ omöjligt. Men det var mm. precis där att jag försökte för mycket på dem. Okej. Okay. Uh. Och ja, sen så men... hjälpte det väl inte att jag inte kände mig alls engagerad utav handlingen och sådär Nej, det var eh... ganska... Bara någon timme in så, så kände jag mig liksom trött på alla som säger så mycket onödigt det så Ja, det är massor av namn och ja. gudarnas krig istället för några... Det är liksom massor med worldbuilding istället för några vettiga relationer mellan karaktärerna ja. Mm, exakt. De försöker liksom etablera massa saker om änglar och demoner och sånt. Eh, och det är liksom når aldrig fram riktigt. Nej, och där är någonting som jag vill ta upp just i förhållande till kickstarten. För det är massor av bybor som typ inte säger någonting vettigt. Ja. Eh, och så kan man rädda massor av ens gamla crew. Ens mm. gamla crew som är så glad att återse. Men vad då? det här är första spelet i serien. De här har aldrig träffat förut. De samlas tydligen i något bibliotek och kan sälja items till en och hjälpa en sen, men det var när jag försökte ta mig tillbaka dit som jag mötte den här, eh, Raven hette den, den här mörka bossen som var efter nallen liksom som var asvår. Och nu ser jag här på Kickstarter-sidan <laughs> ja. eh, att, eh, vilken var det? Precis, om man pledgade 150 dollar så är det Name an NPC-pack. That's right, we'll name a civilian NPC after you and you can pick a civilian model for it. Äh. Det är därför det är så mycket onödigt För det känns, det känns som att spela ett Tills spel att det, är bara, alltså det känns som ett JRPGs Dåligaste element du vet, där. Vi har fyllt en by Som, som ska innehålla en, ett att sova på Och några affärer Och så fyller vi mm. ut med massa NPC som typ säger This fountain is lovely. Children usually play here. Alltså det är så himla men <laughs> Så himla mycket meningslöst så, Och det känns som att det är en sån här De tycker att de kör en skön blinkning till Till japanska rollspel Men jag blir bara frustrerad för att Det är svårt att se ordentlig skillnad På karaktärer som betyder Ingenting och de man Som kan vara värt att prata med Så man pratar med alla och jag, det slutar med Att jag bara trycker förbi alla Textrutor nästan. Mm, det Här var det också så att de, det var framför en tänkte jag på som hette. De, de hade liksom. De flesta hade namn i en viss modell. Men så var det någon som stötte på som hette typ Missia eh, Samma namn två gånger. Och då var så här: Va? Vad är det här? Vad är hon speciell på något sätt? Och det, jag funderade verkligen över det för det stack ut så mycket. Men då är det ju bara helt enkelt någon på Kickstarter som har tyckt att det var ett kul namn och jätte till den här karaktären. Oh. Och, och, och då har man. Och det också vill jag säga att det var 21 backers som gav NPC namn. <laughs> okay. Och sen om man pleddjade 250 dollar. Lost crew member pack, you'll get to help us design a lost crew member to your liking. Och mm. därför är det alla de här konstiga crewmembers som alla ser ut som anime-karaktärer med rockar och svärd som mm. man stöter på. Och som man inte har någon aning om varför de är där eller vad de fyller för funktion. <laughs> eh, och det är 20 pers som, som, som backade det. Och det var tydligen och limit de hade i kickstarten. Så det är 20 lost crewmembers som inte får en ordentlig bakgrundshistoria. Mm. Och här känner jag lite att man har sålt sin kreativa vision- för finansiärerna, i det här fallet Kickstarter. Fast jag upplever det som att de inte, de, se, de, de ser jag, jag upplever det som att det skulle vara en del av deras kreativa vision att fylla en värld en massa skräp. För det känns som att ja. de alltså det... hur de har utformat städerna så har de liksom gjort våning efter våning med liksom mysiga hus och, och sådär, men, men för att de har velat, jag tror de har haft en vision av stora, vackra städer eh, och att de, de inte liksom har tänkt på att man ska ta sig igenom all, alla de här städerna ordentligt. Utan att de har mest haft en vision över att saker ska vara stora helt utan något egentligt syfte. Mm. Ja. För det är ju så med de övriga miljöerna också. Det är ju många fiender som tvingas återupprepas väldigt mycket. För att de liksom har vidsträckt miljöerna. Eh, Helt liksom När man har fullt tröttnat på en fiende Så fortsätter mm. den komma liksom, Våning efter våning och rum efter rum Tills man till slut kommer vidare till en boss Eller en ny stad och så Jo det... Man blir ganska trött På, fi... på just En del fiendedesigner i alla fall Även fast de också är Ganska spännande ibland Men jag vill ändå säga det att jag har kört Några timmar Dark Souls Mm och, och det kändes inte alls på samma sätt. Eh, det, det är någonting med det här med att, att eh, jag tror det, det bidrog också till att jag kände att jag, ett annat spel hade jag förmodligen bara slutat spela mycket tidigare. Men här kände jag ändå att jag behövde bli klar med det här mm. för att kunna prata om det ordentligt i, i spela indie. Mm. Men eh, det, det är framförallt just den här mobbar-känslan man får när, när fienderna bara liksom hoppar på en och bara, det har gått så bra men plötsligt så bara fastnar man mellan dem och så har man ätit upp sin potion och så liksom så här ska jag låda om nu eller kör jag vidare eh, framförallt på bossar då som mm. mm. det kommer upp och i kombination med att det tog himla lång tid för mig att fatta att den här eh, dodgen inte laddas upp Mm. När man står och hackar Så det kändes bara som att kontrollen var dålig Och jag typ missade dodgen För, för att före dodge så trycker man ner på styrkrysset Eller styrspaken Och jag tycker det känns ibland lite svårt att få till den mm. man, Det blir ju så att man ofta trycker liksom snett ner mm. Och ibland är det inte snett nog Nej <laughs> Eller för snett Ja, på något sätt ja. Men ja, jag, tyckte det, jag tyckte ändå kontrollen var väldigt stabil ändå Ja, jag fick som jag ville tyckte jag när jag styrde Men du blev alltså inte alls lika arg som jag blev Jag blev inte lika arg men å andra sidan så, så gav jag ju upp för vad du gjorde Jag började om och spela som en annan karaktär Mm. Så att jag spelade ju fram dit Typ igen Sen tröttnade inte jag på grund av att det blev Liksom av alla jävla fiender Eller så utan när det blev mycket Fiender i ett rum utanför bossstrider Så, så sket jag i dem Eller satt, ställde mig och hela Och gick och typ hämtade ett glas vatten Eller någonting så kom jag tillbaka och så var det klart Men Fast ofta så låser de i Dörrarna så man inte kan gå vidare Gör då. De? Det kanske senare i spelet först om det kommer. Fast Ja, jag vet inte. Jag, när jag var tvungen att döda dem så, så dödade de dem eller så dog jag. Mm. <laughs> Men då får man ju, ja, jag, man kan pausa också när man går och hämtar glasvatten. Men jag tyckte att det jobbiga var att det kändes som ett spel som hade mått bra och var mer tydligt linjärt. Det, det var så himla, så mycket olika miljöer att åka resa mellan. Och jag tyckte att, och en väldigt otydlig karta, jag tryckte gick in på kartan och tyckte att det såg ut som att ett hörn är outforskat. Sen drar jag dit mm. och så är det typ bara en låst dörr, bara du behöver den här nyckeln. Det är ju väldigt mycket sånt, att man behöver nycklar för att ta sig vidare till nästa del av spelet. Och då Man tycker kan jag att aldrig du... se hela kartan heller utan den är den liksom uppdelad. Oh. Och det finns, det finns sewers finns på flera ställen Det liksom står sewers när man kommer in Och så ser man en karta Och så finns det en annan sewers karta på ett annat ställe Så det är extremt svårt att få en aning om vart man ska I kombination med att typ, Ett objektiv kan vara Find Tiro Valdis Och mm. någonting annat Bara, Va? Hur ska jag hitta dem här utan att kolla en FAQ? Ja, oh, det var ju de, de uppdragen Som jag blev så himla irriterad på Det, det funkade ju när de sa Åk västerut till den här stan typ det var ju liksom mm. överkomligt för då gick man vänster på kartan så mycket man kunde. Men, men sen så blev det så otydligt. Och det känns som att de, de hade för höga ambitioner om att skapa en, liksom en st stor, stor, ett stort spel. När det inte mm. riktigt håller. Det känns som att det, det är många sömmar som fattas liksom. Man reser mellan de här platserna som... In, det blir liksom ingen helhetsupplevelse. Det, det känns inte som en helhet världen överhuvudtaget. Nej, och i städerna så... Jag fick lite så här beslutsångest. För man har inte pengar i spelet. Man tradear saker man hittar mot andra föremål. Men oftast mm. har man ingen aning om liksom, om det är bra att trada dem mot ett annat föremål. Och mm. vad det leder till. Jag valde alltid att trada minst ett jag tog alltid ett ur deras stock. Men det, hjälpt, ja. alltså, det var ändå svårt. Sen när man hittade en butik där man kunde byta in de här. Då var det liksom för sent. Jag vet inte vad jag kan hitta, få tag på de här delarna och de här stenarna. och oh, Otydligt. Ja. ja oh. alltså Till skillnad från bra japanska rollspel som jag tycker de verkar väldigt inspirerade av så. Typ Final Fantasy eller i Earthbound eller andra bra gamla härliga jrpg -en. så där, liksom, där pushar de en åt ett håll. Och när det finns, när det är så här, den här dörren är låst, du behöver det här för att komma vidare, då känns det ändå som att det finns väldigt mycket häftigt och roligt att upptäcka i världen som man söker sig till. Och så kommer man vidare i storyn. Här fastnade jag för mycket på så här osköna, oöverskådliga sätt. Det finns liksom ingen världskarta där man kan få en överblick någonsin. Utan du bara är i ditt lilla rum. så alltså, jag fick typ klaustrofobi. <laughs> Det är sällan jag ja. känner den känslan. Ja, jag, var, jag tyckte miljöerna blev ganska tråkiga till slut. Den här mm. undervattenstaden. Uh, mm. Gillar Rapture mer. <laughs> ja. Så hur får det här spelet dig att känna om du summerar? Jag tycker jag har varit ganska tydlig med det. Ilska och frustration. Och ja. känner mig eh, orättvist behandlad och mobbad. <laughs> ja. ja, jag var väl mer mindre massorkistisk. Eh, och slutade när det gjorde ont, typ. Eh, men... Jag förstår verkligen. Jag kan se din frustration i de här momenten. Helt klart. får se om. Eh, ja, om, om, om eh, lyssnare vill veta mer och tycker att jag är oh, omogen att bli arg på ett spel så får de väl, får de väl fråga mer. Men eh, det här var verkligen en first för mig att bli så här sur på ett spel. <laughs> ja. Det är oh man, underhållande i alla fall. <laughs> Jag som lyssnar. Det, det, är, det är lite kul att tänka tillbaka på. Som en, som en hemsk upplevelse eller någonting sånt där. Mm. <laughs> Kanske. Eh, ja. Jag ska vi börja sammanfatta det här lite grann. Ja, vad vad upplever du att du har blivit serverad här? Jo. Jag gick till en buffé. Eh, inte sån här en buffé med otroligt stor variation. Men jag vet att den här typen av bufféer, de brukar liksom. Eh, det, det Jag kände på mig att den här typen av mat skulle vara vällagad. Det skulle finnas lite att välja på, kanske lite olika sätt att, att tackla den här buffén liksom på. Eh, och det ser väldigt fint ut. Eh, det det jag märker att det är ganska. Lite personal här, men de verkar liksom verkligen ha tagit på sig och, gör, och, och ändå dyka upp en, en fin buffé med ganska mycket variation och sådär eh, Men så, så börjar jag plocka mat och jag känner att det är liksom på något sätt, för att de är så få så smakar allting lite samma smak på det och sådär men, men så upptäcker jag plötsligt att eh, någonting som såg ganska oskyldigt ut i en av rätterna i buffén är jättestark! Och det bara börjar brinna i munnen på mig. Och, och det finns typ bara, bara vatten och inte någon mjölk eller något sånt där. Så det är ju bara ännu mer ont när jag försöker liksom, När jag försöker dricka vatten för att släcka den här elden i munnen. Och sen så har jag. Sen så plockar jag någonting annat som ser gott ut. Men det får jag inte alls plocka egentligen. Och då så kommer de här som jobbar här kallar in sina sina kompisar som kommer och börjar slå på mig med påkar och köksredskap för att jag åt den här maten som jag tydligen var till någon annan det var väl jag egen mat, jag vet inte och så, så jag ligger där på golvet och blir slagen och samtidigt som det bränner i munnen och och ja, det, det var inte så himla trevlig bufféupplevelse och jag vet inte riktigt om jag kommer gå tillbaka till fler av de här bufféerna efter, efter det där Uh, jag tycker de får lära sig lite från de som tycker upp bra bufféer utan att slå sina kunder. <laughs> All right. Ja, uh, själv så skulle jag äta frukost. Jag har hållit på rest rest jättemycket så jag har haft väldigt ont om grejer hemma, frukostgrejer. Men öppna kylen. Det låg. Det, det fanns min favoritfrukost här. Det fanns. Det, det här har jag funnit ganska nyligen, det är knäckebröd med jordnötssmör och hallonsylt på. Mm. Det tycker jag är suveränt gott. Men så att jag hade inte så mycket hemma, men jag hade det. Och det älskar jag ju, så jag la upp det och så började, bredde jag på en stor sån här... Jag bryter en sån här eh, stor, rund, knäckebit liksom, tar en fjärdedel av den på en stor tallrik och bred på massa jordnötssmör och lägger på hallonsylt och tar en tugg och det är krispigt och sött och salt och gott och sådär. Um, fört att äta gott, smaka bra. Det är, det är som, som det brukar vara när, när jag käkade jordnötssmörsyltmackor. Sen så när jag bre på min andra macka så märker jag att det är mögligt på syltburkslocket. <skratt> uh, och så här halsen ner liksom översta delen av burken är liksom det är så här, lite så här nyans av mögelrand och det blir lite så här uh, det känns lite så här, vill jag äta mer det finns ju okej okay, sylt där i botten. Um, och jag har ätit av den innan det var gott. Men det känns som att jag har svårt att koncentrera mig på det som är bra när det liksom när jag, jag kan inte låta bli att dofta på, <går> på locket liksom, Och känner att det doftar så här mögel och, uh, det känns som att jag vill liksom undvika den här burken helt men uh, ja jag äter upp till sista i botten. Med smör det smakar bra liksom, det var en okej okay del. <laughs> det var inte sådär ickeligt, det är okej. Okay. <laughs> men, men ja, allt som allt så jag, jag äter jag hellre smör och syltmackor som inte är möjliga. Ja, ska vi ta en musikpaus? Ja, det tycker jag. Då ska vi få lyssna på en fet gammal progglåt från 1971. För er som har spelat Parappa the Rapper så kommer ni nog känna igen någonting. Det är nämligen så att eh, körkortslåten, den här älgen som lär en köra bil i musikspelet till Playstation, Parappa the Rapper. Eh, den låten måste vara väldigt inspirerad av den här. Ja, ni som har hört, ni kommer... Kommer känna igen er. Här kommer alltså låten Turtles have short legs med bandet can. Så där är vi tillbaka från våran eminenta musikpaus. Du Gickel, du hade inte hört den här förut va? Nej, men eh, oj, det låter ju verkligen... Alltså det, det måste ju vara hämtat. Det här kanske är så det här klassiken som helt, helt har missat. Kanske är så här samplad i hiphop-sammanhang eller någonting. Uh. Eh, jag satt faktiskt... Jag vet inte varför. Det är, jo, Lab podcasten hade ett avsnitt om typ vita... Vita män som nu för, som det är helt okej nu för tiden att de tycker saker om, om rap och hiphop Mm, jag hörde i avsnittet också Och då så spelades lite gamla, så här riktigt gamla, schyssta eh, Boom, bap eh, mm. Låtar liksom eh, Och jag gillar verkligen det soundet Så jag började lyssna lite på på Spotify mm. Men då var det någon låt där MCN liksom eh, Körde det här eh, Say ho ho ho ho, ja. <laughs> say ho ho ho ho Och tänkte så ja oh, det där är från eh, sista låten i Per the Rapper. Ja, oh, den är så himla, Det är riktigt så här, old school, liksom. <laughs> ja. Den bästa hip -hopen. Yes. Eh, Sjön och lite märklig låt. Eh, jag kan rekommendera att kolla upp videon på YouTube för den här. Den, den är ganska, den känns ganska indie. Mm vi kan länka till alltihopa Vi kan länka till Paraparal-originalet Vi kan länka till eh, den här Original-originalet mm. <laughs> eh, och, och så till de här som du tyckte var lika också Om jag hittar om jag hittar den <laughs> Yes Det var på en eh, Spotify-exkursion För er som tyckte att eh, Robin Hanukkah var intressant Så har hon eh, Det finns lite tal uppe På, på annat GDC Europe eh, Mm som finns att lyssna på, vi kan länka till dem också På hemsidan mm. och Kom gärna med Feedback, vad ni tyckte om att vi snackade Från lite med det här, vad som spelet Fick oss att känna Och vad, vad Och varför När vi försökte röna ut det Vi körde inte så mycket med så här Fackuttryck från de här områdena nu när vi snackar om spelet Men jag tror att det är bra att vi hittar en, en lite balans där Ja, jag tror inte det, jag tror inte det hjälper någon Utom ditt jag ego Jag tror Staffan skulle tycka det var till oh, <laughs> ja, ja, all right Vad ska vi spela nästa vecka? Ja, då tänkte vi att vi ska spela... Eller vad ska vi spela till nästa? Avsnitt! Oh, liten... där, där var, var det att nära vi, att vi sa något dumt. Ja, till nästa avsnitt ska vi spela To The Moon. Mm. Det är ett indiespel gjort av en liten fin människa. Det finns till Windows, OS X och Linux. Det är också, precis som Valley Story, gjort i RPG Maker. Mm, ja, eh, Valdis Story var faktiskt gjort i GameMaker En mm. del av de hade ihop dem Okej, okay. ja det, det är väl en viss skillnad där Jag, jag såg på GDC att de, de har bara börjat samarbeta nu jättemycket GameMaker och Sony Så att det är jättemycket spel gjord i den motorn som kommer vara jättesuperenkla att porta till konsolen Ja oh, vad tufft eh, ja. GameMaker är Cactus eh, Weapon of Choice Alltså Hotline Miami är ju Cactus Mm, okej okay. I alla fall, To The Moon Det blev superhyllat Jag tror det kom 2011 Samma år som Journey mm. eh, Eller, det det, ja, det var i samband med Journey jag hörde folk prata om det i alla fall Som ett väldigt, väldigt fint indiespel eh, Och det finns för 69 kronor Från utvecklare Från på freebirdgames.com Ja, man kan köpa direkt därifrån Istället för att gå till Steam Eller liknande Så jag tycker mm. man ska göra det Ja, då Får personen mer pengar helt enkelt Mm Mm Men Då vet ni vad ni ska spela Tills nästa avsnitt ja. Och förhoppningsvis så ska vi Kanske bli lite mer engagerade Av handlingen här och Spela igenom ja. hela spelet Och inte bli lika <laughs> mobbade uh. Uh, Och hålla oss till våran deadline som vi har sagt Vi har ju sagt att det ska komma ett nytt avsnitt Varannan vecka till en gång i månaden nu mm. tog det ju lite längre tid än så. Ja, typ två månader sedan. <skratt> mm. <skratt> ja. Men hur som helst, om ni har spelat spelet eller om ni tänker spela med oss till nästa avsnitt så kommentera, skriv till oss. Det skulle vara supermysigt. Och gilla oss på Facebook, skriv till oss på Twitter och kommentera på hemsidan på Facebook eller på Twitter. Vi är rätta kan... hitta. Vi heter Spela Indie överallt. Spela Indie överallt. Eh, ni har det säkert på mobilen redan. Så det här brukar vara överflöd information för den som lyssnar. Men hur som helst. Det är som man gör. Man kan prenumerera också. mm är -mm. Via iTunes. Ja, och Eller just det. Det finns ju en, något som heter iTunes-recensioner. Det skulle vara kul att få. Ja, det skulle det. Ja. Vi måste kolla det till nästa vecka. Om vi kanske får... Ha... Trillat in någon då, det skulle vara roligt Jag tittade för ett tag sedan Jag har faktiskt inte tittat det här avsnittet Oj, oj, oj, tänk om någon har varit så, känt sig så, så, så duktig så. här. Nej, jag ska minst gå in och Hela vägen genom iTunes krångliga gränssnitt Och lämna en recension på de här killarna Men Om de någon är så har gjort duktiga. det då, då kommer vi kasta kärlek och kakor På den personen nästa vecka När vi läser upp det Jajamän. Så nästa det blir strålande Jag heter Anton Och jag heter Jakob och vi spelar in